На 15 януари в неделя движението «Свободна Русия» организира паралелни демонстрации в София, председарната палата в Бургас и в Варна. Протестите са в подкрепа на противниците на Путин, руски граждани, които са и против войната, която Кремъл води срещу Украина и настояват за адекватно разглеждане на молбите на тези руски, опозиционно настроени граждани от страна на Държавната агенция за беженците, защото, както знаете, често Държавната агенция за беженците отказва хуманитарна закрила с мотиви, че в Русия няма проблем с демокрацията. Три обжалвания на решения на Държавната агенция за беженците предстоят следващата седмица, но протестите идват в момент, когато административният съд на София Крат отмени едно такова подобно решение на заместник председателя на Държавната агенция за беженците. Това решение по отношение на Ирина Дмитриева и нейната дъщеря. Сега на телефона са и Ирина Дмитриева, и нейната адвокатка Деница Любенова. Добър ден, казвам и на двете. Здравейте. Здравейте. Здравейте. Нека първо да се обърна към Ирина Дмитриева. Ирина, как се чувствате? Чувствате ли облегчение от това решение на Административен съд на София град, което потвърждава мотивите за вашата жалба срещу отказа, постанован от Държавната агенция за бъженците? Много добре се чувствам, разбира се. Чувствам се благодарени за съда на България. Това беше справедливото решение, мисля. Какво би означавало другото, ако беше потвърдил съда решението за отказ в вашия случай? Какво ще, ще да се случи с вас? А, това би означавало, че ние продължаваме напред. Идваме на следващото ниво на съда. Добре, обаче ако, а, ако се върнете в Русия, какво може да се случи с вас и с вашата дъщеря? Uh -huh. uh, аз винаги бях срещу политиката на Путин. Никога не съм криела позицията си. Много години бях участник на протести в Москва. Uh, сега режим на Путин става репресивен напълно и всеки, който има опит на опозиционната дейност, се намира в опасност в Русия. Баща ми беше украинец. Синят ми има украинско гражданство. И аз не мога да мълча за престъпленията и ужасната война, водена от российската власти в Украина. И аз не мога да оставя дъщеря ми без майката. А доколкото знам, част от вашите мотиви и в вашата жалба, ожалването, което правите на отказа на ДАП, е свързан с... и с здравословното състояние на дъщеряви. Да, да, така. Опасявате ли се, че едно ваше евентуално връщане в Москва може да застраши нейното здравословно състояние? Да. Да, а, да това е правда. За дъщеря ми е болна и а, тя много има нужда в мен. и от вас не мога да рискувам. Не може да рискувате. Връщането в Русия риск ли е да. и за вас и за дъщеря ви? Какво би могло да ви се случи? Аз не знам. От е, някакви штрафии до до е, до само страшно. Аз, аз, аз, аз, аз, аз извинявайте, аз ще може ако говоря български. Е, чудесно се справяте между другото. Е, благодаря. Тоест риск едно връщане на хора като вас в Русия крие риск за вашата сигурност. Благодаря ви. Чухме Ирина Дмитриева, сега се обръщам към нейната адвокатка Деница Любенова. Здравейте, Деница. Здравейте. А, има ли реална опасност и каква е тя от преследване на вашите клиентки в Русия? А, ми, да, със, със сигурност има опасност от преследване. На първо място а, така както правилно посочил и административен съд София град, Ирина Дмитриева има много дългогодишна история на опозиционерка на режима на Путин. Защото този режим не е нито тази година, нито от миналата, той продължава вече почти две десетилетия. В тази връзка всеки един опозиционер, включително има данни, идващи а, от Русия, всеки един опозиционер а, могат да бъдат предприяти действия а, срещу него, включително вкарването му в а, затвор, лишаването му от свобода, като това се случва в последните а, около 6 месеца, всеки ден. Има данни зад, за нас 2000 образовани дела за така нареченото дискредитиране на руската армия. От, само от началото на март 2022 година. Отключително а, има данни, че руските съдилища разглеждат около 40 дела а, на ден срещу руски опозиционери как да, бъдат, как да се справят а, как руската, руския режим режима на Путин да се справи с тези опозиционери, като максималната присъда, която предвижда закона към момента, е 15 години затвора. И, и, и най фапиращото е, че тези дела се образуват най-вече след доноси, доноси на обикновени граждани. Това ни връща в едни много откъни времена на. На съществуването не, ли, на, на историята в Европа. А, надявам се да не стигнем до тях, но Русия със сигурност е стигнала. На, на второ място, както посочва и, и Административният съд София Град, а, изключително правилно, самото а, наличие на връзка между Ирина и а, Украина. А тази връзка има. Тя има а, украински корени. Включително нейният син се отказал от руското си гражданство още 2014 и се връща към украинското си такова, Украинското си гражданство на неговите а, на неговите на неговия дядо. А, това само по себе си е, самостоятелно основания за преследване на Ирина в Русия, в Руската Федерация. Тоест, това може да отежни нейната ситуация. Казвате, а, адвокат Но... Любенова, казвате, че е общо известно, че в Русия преследват противниците на режима и хората, които публично се противопоставят на политиката на Кремъл и на войната, която Русия води срещу Украина. Защо според вас обаче Държавната агенция за беженците не го вижда това? Е, имам предвид първоначалния отказ. Който е постановен от агенцията? Ами, аз смятам, че Държавна агенция за беженците отказва да си свърши работата. Отказва да. Нали, това може да бъде проведено и в различни наши институции, български институции, за затварянето на очите. Какво представлява Руската Федерация в момента, и че тя представлява един по смисъл си тоталитарен режим, който тоталитарен режим със сигурност не може, да се, а, не може да гарантира правата на човека. И не може да гарантира свободно живота и свободата на своите граждани и на. А, и на... И на, и на всички, които се намират на територията, и както виждаме и на всички, които се намират и на а, чужди територии, които Русия абсолютно а, незаконно се опитва да завладява и води на, на, война на чужда територия. А, това, са, това са абсолютно затваряне на очи на Държавна агенция за бенженците. И този... А, този начин на мислене в една държавна администрация, в Република България, която се смята за демократична държава, следваща принципите на Европейския съюз и следващата политиката, която Европейския съюз предприема срещу Русия, не бива да се допуска. И затова е всъщност годността на това, какво прави Държавна агенция за беженците и нейното затваряне на очи за тоталитарен режим. Υπότιτλοι AUTHORWAVE е всъщност изключително важно. Всъщност обаче аз разгледах внимателно решението на Съда и видях, че а, в него се цитира едно от становищата на Държавната агенция за беженците, как да кажа, по-късното становище на агенцията за това какво се случва в Русия. Аз изпълням, че при отразяване на един друг подобен случай, а, случая на Алекс Тоцки, а, Съда пък беше избрал да цитира по ранно становище на Агенцията за бъженците, но и двете са след началото на а, войната в а, Украина. В едното се защитава тезата, че Русия е демокрация, в другото се дават и официалните международни данни и анализи, а, че има проблем с демокрацията в Русия. А, дали говорим за единна позиция на Агенцията за бъжанците в България и изобщо това затваряне на очите, как изглежда през перспективата на тези две по същество различни становища, поне доколкото аз ги виждам. чел съм ги внимателно и двете. Ами не мога да кажа а, какво, какво, каква, каква би била, каква е официалната позиция на, на, на Държавна агенция за беженците. Видимо е, че да, и в самата преписка, и включително и в заседание, заседанието, което се случи в административен съд София град. Държавна агенция за беженците предоставиха тези справки. въпреки това отказват да предоставят международна закрила. Mm -hmm. то е... Тоест те поддържат mm -hmm. своето решение. Поддържат това то, какво се... означава, адвокат Любанова, че очаквате агенцията за беженците да обжалва а, решението на съда? И тогава какво се случва? Ами, не мога да кажа дали ще обжалва или не. А, това, крайна сметка, е по преценка на. Ам на Държавна агенция за беженците. Ще видим. А, а, между другото, топката обжалват, е в тях, така че ще направим така, че да чуем и а, тяхната позиция, разбира се, в ефира на Хоризонт. Да, ако обжалват, отиваме на, на Върховен административен съд, където производството ще продължи. А, какво ще отиви Върховен административен съд? За сега ние нямаме а, такава информация, тъй като... Подобни дела на руски, на руски опозиционери са все още в а, своя зародиш. Да, но виждаме, че има противоречива практика. Показва се с Алексей Алчин, може би и заради протестите. А, имаше решение, което удовлетвори жълбоподателя след отказ от страна на Агенцията за беженците. Виждаме обаче, че на... А, Първа инстанция Алекс Тоцки загуби делото, сега пък той обжалва, така че интересно е при тази противоречива практика докъде ще се стигна. Един детайл, който аз не мога да преценя колко е важен, но ми е любопитно да ви попитам. Какво е становището на Софийска градска прокуратура? Нали? Те също трябва да кажат кого поддържат в това жалене в тази жалба? Не, нямаме данни за становище на, на прокуратурата. Защото се зачудих, а, нали, прокуратурата, върховна прокуратура шумно огласява свои акции за разкриване на руски интереси и изобщо прави опити да покаже действия в съзвучие с североатлантическите партньори на България. Дали в ФЕТ от едно такова, макар и административно дело, а, Градската прокуратура казва нещо. Казвате, че не е ясно. Само. Да, извинявам се. Същност има, аз просто мое моя пропуск, а, не, не можем всичко да помним, както, mm -hmm. се, а, както се казва, понеже на решението е пред мен, да, всъщност, Софийска градска прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата ни. Тоест, Тоест подкрепя това, което вие наричате затваряне на очите от страна на ДАП по отношение на състоянието на демокрацията в Русия, така ли? Точно така, да. А, сега, а как, а как изглежда този казус от гледна точка на закрила на децата? Защото става дума за Ирина Дмитриева, която чухме, но и за нейната вече 15 годишна дъщеря. Да. Ами всъщност, нека да, да обясням малко по-подробно за състоянието на, на дъщерята на Ирина, а, защото всъщност това е от много важно значение за самата препитка. Всъщност дъщерята на Ирина Дмитриева страда от едно рядко заболяване, което се нарича мукобицидоза, което означава, че тя а, е на поддържаща терапия. Т.е. тя задължително през целия си живот трябва да приема лекарства, които да, които, а, да подпомогна а, живота ѝ. В момента, в който и бъде спряма тази, тази терапия, нали, по данни на, на лекарите, които се грижат за детето, по данни на майката, която цял живот се занимава с това, включително е била активна а, в Руската федерация по тази тема, в момента, в който се спре лечението на детето, в рамките на максимум седмица, а, то ще загуби да битката с тази болест. Т.е. това е допълнително утежняващо обстоятелство, тъй като дава инструмент за натиск над това Тоест, семейство? Да, абсолютно. включително този факт е отчетен от административен административенството София град и, и се казва, че тази болестта на детето може и би, би била използвана за натиск върху опозиционната политика на Ирина Дмитриева, и, въстъчно, и в крайна сметка биха могли Руската федерация да спре това лечение, ако те бъдат върнати в Русия. Обстоятелство, което също според вас трябва да се има предвид. Сега последен въпрос от моя страна. Ние знаем, че българското право не почива на принципа на прецедента, но все пак това решение на Административен съд София Град може ли да бъде взимано предвид? заради поредицата подобни дела срещу откази от предоставяне на закрила от страна на Държавния орган, Държавната агенция за беженците. И така се връщам към това, с което започнах. Очакват се протести в неделя, готвени от Организацията Свободна Русия, в София, в Бургас и в Варна, защото в следващите дни предстоят още подобни дела. Вижте, а, всъщност... Това, което най-важно ние да гарантираме а, като, като държавна институция от страна на Република България и тук а, визирам Държавна агенция за беженците е да, а, да, да бъде гарантирано едно справедливо производство. Достъп, т.е. да се разгледа всяка една преписка, която Държавна агенция за беженците ще получи в следващите месеца или вече е получила, да бъде разгледана спрямо доказателството, спрямо съществуващата ситуация в момента в Русия, спрямо лицата, които подават тази, тази молба за закрила. Молбата за закрила е... Това то е толкова... наистина отказваш от всичко, което до сега си е имал. Не никой, никой, а, никой човек не иска да се откаже от миналото си, от а, близките си, от а, родината си, да е загърви, за да отиде в, в едно абсолютно непознато място, а, просто и така. Mm -hmm. Напротив, тези хора имат абсолютно причина да са тук и да търсят закрила. Да и, и, и тази а, позиция на Държавна агенция за бежневите е абсолютно срамна, защото не можеш да кажеш на един човек, че той ще бъде добре и ще живее в демокрация, когато демокрацията, а същността, на дума с демокрация, не, същ... не съществува на територията на Руската Федерация. Въпросът е дали държавния орган го вижда това и дали а, факта, че не го вижда е свързан с някакви идеологически, субективни настроения на определени хора в а, Държавната агенция за беженците а, или е, как да кажа, нещо като държавно становище по отношение на ситуацията на а, демокрацията в Русия, нещо, което би... Трябвало да предизвика един по-сериозен дебат, защото знаем, че Европейския съюз обяви а, Русия за държава подкрепяща тероризма, най-малкото в едно от измеренията, подкрепата за а, частната военна групировка «Вагнер», която активно воюва на територията на Украина заедно с руската армия. Благодаря на адвокат Деница Любенова и на Ирина Дмитриева, която чухме разговор за решението на административния съд на град София който отмени решение на Държавната агенция за беженците с отказ от предоставяне на закрила на руската гражданка Ирина Дмитриева и нейната дъщеря.